Kala dio Muger 4.2 elkarteak. Urteak direla, alen hiri hartzmazza ametsondoko ere muaren antolaketa zarduratzen den sindikatuko presidenteari, lur kutxatu horiei buruzko informazioa eskatzen diotela, eta erantzunik ezukanik, kada erakundera jo dutela informazio bila. Erakundeunek baiezkoa eman zien informazioak publikoari ezagutarazteari, baina Ikeak ez duela ere argipenik emaiten salatzen du Muger 4.2 elkarteko Martin Boucher bozera maileak pourquoi invel nu no, no transmet? Ez dakigu zergatik ez duten informaziorik emaiten. Ku chantier Pu korespon metro da, bost metro kubiko lur kutxatu badela, ez dena beste hondakinekin metatu eta segurtatu nagin nupe hondakien kudeak eta plana behar bezala eana dela eta lur horiek nora eramandiren jakin nahi dugu. Informazioezak duda sortzen du. Voilà, on se pose simplement la question parce que comme on n'a pas de réponse quand on demande des documents qui sont assez simples à fournir, on ça, ça entretient, je veux dire, un, un climat un peu... Euh Suspicio. 2006 eta 2006 urtean artean isuriak izan litaizkela ondakin kutsagarriak salatu du muger 4.000 karteak eta 6.000 euroko kostua aurreik ustentzela lur horiek hortik kentzeko. Informazio ezak duda hainitz sortzen dizkie beraz eta horregatik nahi lituzkete argitasunak duda horiek ezabatuak izan daitezen.